La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 11 Capitanul Gheorgheu în trece S-ar putea să ai dreptate. Pentru smeu va fi o mare satisfacție. El de multe îl bănuiește. Va să zic că va trebui să cerem urgent prin armată o asemenea informație. Nu uitați cealaltă în legătură cu cărțile de joc. Ca să aflu dacă există de vânzare la debitele din țară modelul acesta, dăm cartea. O trimit chiar în noaptea asta și ei se vor îngriji să ajungă unde trebuie. Asta nu-mi convine. Probabil că deocamdată barbu nu a observat lipsa ei. Mâine însă, sau într-o zi, două, fără îndoială că da. Am înțeles. Ai să o ai înapoi până în ziua. Voi cere domnului colonel Paulopl să o fotografieze și să mi-o restituie imediat. Așa-ți convine? De minunie. Vă mulțumesc. În ceea ce privește informația în legătură cu Alcibia de Stoian, o vom obține, așa cum ți-am spus, tot prin armată. Încă o dată vă mulțumesc. De ce să-mi mulțumești? Replică binevoitor, capitanul Gheorghiu. Urmărim același scop și avem datoria să ne ajutăm și să ne sprijinim reciproc. O jumătate de oră mai târziu, o motocicletă cu ataș gonea pe șosea spre postul de comandă al armatei. În ataș se afla sub locotenentul Paraschivescu. Sub veston, în buzunarul dinăuntru, ascunsese plicul sigilat pe care, conform ordinului primit, trebuia să-l predea personal colonelului Paolo Traian, șeful secției a doua a armatei. Dimineața, Pelinoiu, căutând vacanțe sub masă, zări o carte de joc rătăcită tocmai acolo. Era un trei de treflă. Barbule, vezi că s-a rătăcit o carte sub masă. Barbu, care până atunci nu se îndurease să se dea jos din patul improvizat, sărite pe laviță drept sub masă ca o masă. O ridică, o șterse de praf cu evlavie, apoi o în buzunarul vestonului, la un loc cu celelalte. Bine că ai descoperit-o! Dacă s-ar fi pierdut, cum aș mai fi putut face pacienți? Nici Barbu și nici ceilalți cifratori, cu excepția lui Ulea, nu bănuiau până unde se călătorise în timpul nopții treiul de treflă. De asemenea, nici unul dintre ei nu avea de unde să știe că, în zori, un curier special de la biroul 2 al armatei zbura spre țară într-un avion de două locuri, ducând cu sine fotografia treiului de treflă și un raport strict secret al colonelului Paulopol adresat șefului său ierarhic. De ce a fost ucis Sublocotenentul locotenentul Voineagute Mistocle? Capitanul Gheorgheu citea raportul pe care îl lăsase la plecare, sublocotenentul locotenentul Voineagute Mistocle, ofițerul cu informațiile de la regimentul Siretul. Raportul sintetiza pe o perioadă de o lună activitatea regimentului și insista asupra moralului excelent atât al ofițerilor cât mai ales al tropei. O parte substanțială a raportului era consacrată frăției de arme dintre soldații români și sovietici, care se cimenta pe măsură ce frântul înaintea. Cei din linia întâi nu treau o admirație deosebită față de tanchiște și tunare sovietici, mai ales față de aceștia din urmă pentru intervențiile lor eficace în împrejurări deosebitele grele. Sublocotinentul Voineagut Emistoclui era unul dintre cei mai buni ofițeri informatori, Informațiile pe care acestea le furniza erau dintre cele mai precise și amble. Din acest motiv, capitanul Gheorghiu îl propusese pentru decorare. Capitanul Gheorghiu tocmai terminase de citit raportul când sublocotenentul Paraschivescu de buzna în birou, anunțându-l cu o voce alterată de emoții. Domnule capitan, sublocotenentul Voineagu a fost împușcat pe șosea." Ce vorbești? Cum a fost împușcat?" De cine?" Nu știu, mai mult decât ceea ce v-am raportat. E dincolo ostașul care mi-a dus veste. Chiamă-l încoace." Soldatul făcea serviciul la aprovizionare. Raportează domnului capitan ce știi." Îl îndemnă sub locotenentul Paraschivescu. Să trăieți. domnule capitan, mă duceam la cartier să cer domnului major Dorobăț o situație cu detașații." Când deodată aud o împușcătură și văd cum un domn ofițer care venea spre mine se prăbușește ca trăznit, la vreo sută de metri departare. Am început să alerg, dar până să ajung, bietul de el începuse să se răcească. Un moment, îl întrerupse capitanul Pala schivescule, ia doi oameni din corpul de gartă și aduceți-l în coace. Mai ia pe cineva de aici, de la noi, să-ți ajute. În drum, anunță-și pe domnul colonel medic. Apoi, după ce sublocotenentul Paratschie cu plecă? Continu acum. Păi, așa cum voiam să vă raportez, l-am lăsat în grija unei agențe de legătură și am dat fugă în coace. Agentul celălalt a recunoscut. Zicea că e un domn sublocotenent de la regimentul lor. Un agent de legătură, spui? Da, domn capitan. Era călare. Pe semn a fost trimis cu corespondență. Ce știu eu. Altceva? Păi nimic, asta e tot. Când ai auzit împușcătura și l-ai văzut pe sublocot înainte căzând, n-ai văzut cumva și pe cel care atras? tras? Nu, domn capitan, m-am uitat, dar de văzut n-am văzut pe nimeni. Pe nu era țipenie de om. O fi tras vreun țivie din vreo curte, poți să știi?" Lumea se strânsese, n-ai observat? Cât am stat acolo, nu." Mai târziu, da, venind în coații, mi-am aruncat privirea în urmă și am văzut atunci câțiva ostașă roată în jurul mortului. Ba, început sără să se strângă pe la porți și ceva mâieri. Fiindcă de apropiat, nu îndrăzneau să se apropie. privea de departe, vorbind pe limba lor, Dumnezeu știe ce. Bine, du-te la corpul de gardă și așteaptă acolo. Am să mai am nevoie de tine. Să trăiți, domn capitan. După ce și soldatul, capitanul Gheorghiu îl chemă la telefon pe generalul Popincaru. Am oare, domnule general. Vreau să vă raportez un caz grav. Sub cu informațiile de la siretul a fost împușcat mai ori pe șosea, la mai puțin de o de metri de pătare de postul de comandă. Deocamdată, domnule general, e tot ceea ce știu. Am ținut însă să vă raportez ce s-a întâmplat imediat ce crima mi-a fost adusă la cunoștință. Evident, când am să mai iau amănunte, voi veni la dumneavoastră. Amănoara, domnule general. Trânti receptorul în și ieși din birou. Când a ajuns în curte, sublocotenentul Paraschivescu tocmai intra pe poartă, urmată de patru soldați din gardă, care purtau pe o pătură trupul neînsuflățit al sublocotenentului Se Sebuluciră apoi pe poartă alți câțiva soldați care păreau tare speriați, escortați de un gradat. sublocotenentul locotinentul Voineagu fu dus în camera de gardă a ofițerului de serviciu. Locotinent colonelul medic strătescu îl examină în pripă. De altfel, nu trebuia să fii medic ca să se dai seama că ofițerul murise. E mort, împușcat în ceafă. Glonțul i-a trecut prin gură. Mort. Repetă capitanul Gârghiu Mașinal. S-a tras din apropiere? Din potrivă, cred că de la mare distanță. Și cu ce fel de armă credeți că a fost împușcat? În se ce caz, cu o armă militară. Vă rog, domnule colonel, să puneți pe hârtie cele ce ați constatat. Domnul general cere să fie informat cât mai complet. Cred că nu aveți nimic împotriva ca deocamdată cadavrul să rămână aici." Vietul Voineacu a fost un ofițer excelent. Apoi că trebuie să blocă Paraschivescu. Urgent adu la mine pe locotenentul templar. Caută să termin cât mai repede, fiindcă probabil voi avea nevoie și de dumneata." Înapăindu-se în birou, îl găsi așteptând pe locotenentul Templar. Tocmai am trimis pe Paraschivescu să te caute." Urgent trimiteți oamenii să ocupe toate ieșirile din sat. Nimeni nu are voie să părăsească satul. Cine încearcă să o facă, arestează și adu aici sub escort. Asta în primul rând. În al doilea rând. Dar am uitat să te întreb dacă ești în curând cu cele întâmplate. Da, domnule capitan, de aceea am și venit. Am presupus că veți avea nevoie de mine. În cazul acesta, uite ce măsuri trebuie să mai iei. Pune posturi fixe din 3 în trei case pe o distanță de 100 de metri vest și est, de la punctul unde a fost împușcat sub lăcotenentul Voineacu. Niciun civil nu are voie să plece de acasă. Organizează paza tuturor ieșirilor din sat, iar dimineață, împreună cu plutonierul de mitale Cotărță, luați câte o motocicletă de la compania auto. Mergeți în direcții opuse până la primul sat. Arestați și aduceți aici pe toți cei pe care îi veți găsi pe șosea. Se clar? Clar, domnule capitan. Alte ordine mai aveți să dați? Nu, pot pleca. Atrage atenția oamenilor dumneavoastră să fie cu ochii în patru. Un sfert de oră mai târziu, capitanul Gheorghiu începu interogarea acelora care fusese regăsiți pe locul crimei, începând cu agentul de legătură al regimentului Siretul. Fără audiate 30 de persoane, ostași și localnici, Doi furieri de la biroul doi care țineau locul grefierului și care se organizară în schimburi de o jumătate de oră, umplură multe pagini și, târziu, aproape de miezul nopții, când și ultima declarație fu consemnată pe hârtie, toate la un loc formau un dosar voluminos. Capitanul Ghergiu, deși era cel mai obosit dintre toți, își trimise oamenii să se odihnească. Același lucru făcut și cu sublocotenentul Paraschivescu. Dar dumneavoastră, domnule capitan, Întrebă acesta, neputându-se hotără să pleci. Eu mai rămân puțin, Paraschivescule. Domnul general mă așteaptă cu rezultatul anchetei. Partea prostă este că încă nu mi-am făcut o părere definitivă. Dumnezeu, ce crezi? Se află printre cei pe care i-am ascultat și ucigașul blocotenentului sub Voineagu? Sublocotenentul lui Paraschivescu ridică din umeri. Nu știu. Nu cred. Totul e atât de încălcit. Într-un interval atât de scurt, două asasinate. Șoferul Pantelimon, primul, și acum sub locotenentul Voineago. Credeți că există o legătură între ele? Întrebă cu neîncredere sub locotenentul Paraschivescu. Deocamdată e numai constatare. Hei, dar eu te țin de vorbă și dumneavoastră ești frânt de oboseală. Hai, du-te și te culcă. Vă mai vorbi mâine. Acum, noapte bună. Capitanul Gheorghiu ținuse să rămână singur pentru că îl aștepta pe ule. Curând după plecarea sub blocotenentului Paraschivescu, acesta vă capul pe ușă. Vă deranjez? În sfârșit, bine că te pot vedea, domnule. Domnule capitan, în sfârșit, bine că vă pot vedea. Atunci să spunem, bine că ne putem vedea. E, ce spui de această nouă crimă? Ca să vă pot răspunde, ar trebui să cunosc ceva mai mult decât ceea ce se zvonește. Întrucât ați luat măsuri ca aceea pe care i-ați audiat să nu comunice cu nimeni, singura mea sursă de informație au fost zvonurile. Și vă asigur, zvonurile nu numai că circulă să nu le fie de de ochi cu duiumul, ci sunt și foarte contradictorii. Așa că vă rog, fie-vă milă de mine și spuneți-mi ce trebuie și ce nu trebuie să cred. Capitanul Gheorghiu răsfăi distrat cele câteva foi de hârtie pe care își făcuse diferite însemnări, apoi prin să se relateze cele ce aflase audind de martori. Ceea ce știi și dumneata și nu e zon, începă el, este că sub locotenentul vâineagul de mistoclă a fost împușcat la mai puțin de 100 de metri departare de postul de comandă. A fost împușcat de la distanță în ceafă cu o armă militară. Singurul martor ocular este un soldat de la aprovizionare, pe anume Stambuliu Petrache. A auzit zgomotul împușcătorii și l-a văzut căzând. Un alt martor, agentul regimentului, caporalul Suciu, a sosit pe locul crimei cinci minute mai târziu, după primul martor. Când încă nu cunoșteam toate amănuntele, bănuiala mea s-a oprit asupra acestuia din urmă. Gândește-te și zonată. Un ofițer este ucis și întâmplarea face ca tocmai un soldat din aceeași unitate să se găsească în apropiere de locul crimii. Pare destul de suspect, nu-i așa? Bănuiala mi s-a spulbărat însă atunci când am aflat că Voineagu a fost împușcat din spate. Oră, acum știm precis că agentul a venit din direcția opusă, adică din față. E clar, deci, că nu agentul l-a împușcat. Un amănunt foarte important care l început m-a pus în mare încurcătură. Voineagul a fost împușcat trei sferturi de oră după ce a plecat de la mine, la o distanță numai mare de 100 de metri de postul de comandă. Ar trebui într-adevăr să mergi cu pași de melc ca să străbați o distanță de nici o de metri în trei sferturi de oră. Ori, cum lucrul acesta nu e posibil pentru un om, m-am întrebat pe unde a întârziat Voineagul de când a plecat de la mine și până în clipa când a fost împușcat. La început am presupus că am mai trecut și pe la alte servicii. Am cercetat și îți pot spune cu precizie că nu s-a întâmplat acest lucru. Mai mult, sentinela de la intrare l-a văzut ieșind pe poartă la orele 3, adică cinci minute după ce pleca de la mine. Și ce crezi că am mai aflat? Că atunci când a fost împușcat nu pleca, ci din potrivă revenea aici la postul de comandă. M-am întrebat atunci ce l-a determinat peste sublocotenentul voineagul să se întoarcă din drum. Nu cumva există o legătură între asasinarea lui și hotărârea de a reveni la postul de comandă? Trebuie să știi că, ascultând pe cei care i-am interogat, am putut răspunde afirmativ la cea de-a doua întrebare. Dar ai să te convingi și singur. Uite, am aici 30 de declarații. Printre ele se găsesc vreo 15 date de localnici. E vorba de acei localnici care au casele în raza locului unde a fost comisă crimă. Personal, exclud din capul locului ipoteza că sublocotenentul Voineagu a fost împușcat de un localnic. Pe ce mă bazez? Pe faptul că în toate aceste case sunt cantonați ostași. Voineagu a fost împușcat în timpul repauzului de prânz, adică la ora când se aflau cu toții pe la cantonamente. Ori mi se pare puțin probabil că un localnic să aibă curajul să împuște un ofițer la o atât de puțin prielnic. Asta e părerea mea. Dumneatea e să citești declarațiile și poate că ai să ajungi la o altă concluzie. Mai înainte, însă, aș vrea să le citim împreună pe cele mai importante. Încep cu depoziția sentinelei de la poartă. Îl cheamă, să vedem cum îl cheamă, da, Bărzo Dumitru. Ascultă ce declară. Să fi fost ora trei și câteva minute când a ieșit pe poartă domnul sublocotenent, de a fost împușcat. Pe semne că erata a regrăbiti dumnealui pentru că nu mi-a răspuns când l-am salutat. A pornit pe șosea în jos, în direcția cancelariei. Întrebare. De unde știi că era ora trei și câteva minute? A răspuns. Păi să vedeți, domnul capitan. Abia a luat postul în primire. Eram schimbul doi. De aceea știu. Și cum vă raportam? A pornit-o în jos, pe șosea. Am privit în urma dumnealui o țărucă. Pe urmă mi-am văzut de treabă. Mai târziu, când mă uit din nou de vale pe șosea, îl văd pe domnul sublocoten că stă de vorbă în drum cu cineva. Întrebare. Cu cine stătea de vorbă? L-ai recunoscut? Răspuns. Nu, domn capitan. Era cam departe ostașul celălalt și stătea cu spatele. Cu toate că l-am văzut numai din spate, n-aș putea spune că nu l-am mai văzut vreodată. Dar nici nu v-aș putea spune cine anume a fost. Dacă l-aș mai vedea însă o dată? Dar n-aveți grijă, domnule capitan. De azi înainte de câte ori voi face de gardă la parte, am să cască bine ochii. Și dacă ostașul cela e de aici, de la cantonament, am să l recunosc fără doar șipat. Întrebare. Spui că era un ostaș? Nu era cumva un ofițer? Ești sigur? Răspuns. Nu era un domn ofițer, domn capitan. Era ostaș, poate un domn elev. Nu vă necăjeți, domn capitan. Îmi pun capul că ca am să-l dibuiesc eu zilele astea. Îl au de gât și îl aduc la dumneavoastră." Întrebare. altceva ce mai știți? Au stat mult de vorbă? Nu ai observat când s-au despărțit?" Păi nu s-au despărțit, domn capitan. Au vorbit ei ce au vorbit, apoi au pornit-o de vale împreună. Iaca, asta e tot ce știu. Adică să nu mint." Am auzit și eu împușcătura. Mi-am zis atunci, că ar fi zăbăucul ăla de trage cu arma ziua în amiază mare, călcând ordinul dom general. Întrebare. Ești sigur că a fost o împușcătură de armă? Nu a fost cumva de revolver? Da, de unde, domn capitan? Doar nu sunt de ieri, de la alteri pe front. Atâta lucru mă pricep și eu să deosebesc o împușcătură de armă de o de revolver. Asta e declarația sentinelei. După cum vezi, furierii mei au reprodus cuvânt cu cuvânt spusele ostașului. Deși nu sunt stenografi, cred că nu le-a scăpat niciun cuvânt. Dar să revenim la subiect. E de la sine înțeles că, interogându-i pe ceilalți, în primul rând am căutat să aflu cu cine s-a întâlnit Voineagu. Nu a fost însă deloc ușor. Nimeni nu-l să stând de vorbă. Aproape îmi pierdusem orice nădejde când iată ce mi-a declarat un ostaș de la popota subofițerilor. Cele ce urmează au să te intereseze în mod deosebit. Domnul major Postolache m-a trimis să cer de la aprovizionare rația de ulei, pentru că de seară le dăm la masă domnilor subofițeri salată orientală și nu mai aveam pic de ulei. L-am găsit pe domn sublocotenent bălănuță de la aprovizionare, care mi-a spus să mă întorc la popotă, fiindcă va trimite cu căruța ulei și alimente pentru trei zile. Am făcut atunci calea întoarsă. Pe drum l-am văzut pe domnul elev Mardare Ion de la cifru că stă de vorbă cu un domn sublocotenent străin. I-am salutat, dar nu mi-au răspuns. Nu știu ce discutau, că tot dădeau din mâini amândoi. Mai ales ales domnul elev Mardare părea tare necăjit. Era cam roșu la față, de parcă aer fi ieșit atunci de la bai. Eu, dacă l-am văzut așa, roșu în obraj, mi-am zis, te pomănești că domnul sub locotenent ăsta o fi unul din cei cu firea mai iute și cine știe din ce pricine, i a fi cărpit câteva palme, fără să se mai uite care de-a face cu un om cu școală. Știu că acum, de când suntem tovarăși cu rușii, nu mai e voie să se bată, dar ce să vă mai spun eu, parcă dumneavoastră nu știți. Cei mai aprici dintre domnii ofițeri mai scapă câte o palmă atunci când le sară în buștarul. Parcă năravul vechi se poate lecui pe o zi pe altă. Am trecut mai departe și mi-am văzut de treabă. Ce s m-a întâmplat pe urmă nu mai știu. M-am întors la popotă, i-am raportat lui domn major ce mi-a spus domnul sublocotenent Bălănuțe, apoi m-am dus la bucătărie să curăț cartofi. Domnului capitan, Mergem din surpriză în surpriză. Nu mă așteptam să vă spun sincer că și în afacerea asta încurcată să fie amestecat din nou cineva de la cifră. Foarte interesant și în același timp foarte ciudat conchise o parcă mai mult pentru sine. E bine, află că declarația lui Mardare este într-adevăr foarte ciudat. Îl cunosc pe sublocoateentul lui Voineagut Emistoclui de foarte mulți ani. Suntem din același oraș, brăile. Am locuit pe aceeași stradă. Cât timp am fost copii, în clasele primare n-au existat între noi relații de niciun fel. Era foarte strâns tinutile de ei săi. Nu îi se permitea să se joace cu alți copii de pe stradă. Când noi ăștia mai nevoia și umpleam strada cu larma jocurilor noastre, el se mulțumea să privească printre zăbrelele porții de fier. Abia catac disea să răspundă, dacă îi adresa careva dintre noi vreun cuvânt. Mai târziu mi-am dat seama că în fond nu era un băiat rău. Asta când am ajuns la liceu. Acolo ne-am împrietenit într-o câtva. Față de mine nu treau o admirație sinceră și, într-o mare măsură, îmi era atașat. Dar adesea avea izbucniri de invidii și, atunci devenea răutăcios, încerca să mă umilească. Îi trecea însă repede și încidă a aparenților, având un fond bun, regreta sincer și nu știa cum să-mi intre în voi. Țin minte una din împrejurările când din invidie m-a jignit profund. Încă din primele clase de liceu, Temistocla a început să ia lecții de vioară. De multe ori se întâmpla să asist și eu la ele. Mi-a fi plăcut mult să pot învăța și eu. Dar de unde bani? Dacă mă cu ceea ce câștigă, abia e putea să ne astâmpere foamea și să ne întrețină la școală, ca să nu rămânem proști, că o el. Atât de mult îmi doream o vioară încât adesea visam că tata, nu știu prin ce minune, a izbuitit să-mi facă rost de una. Într-o zi s-a întâmplat și minunea asta. Am căpătat o vioară. O vioară ordinară care costea mai ca toată, dar care pentru tata echivala cu banii de coșniță pe câteva zile. Nu e nevoie să mai spun că primul lucru pe care l-am făcut când am avut vioară a fost să dau fugă la temistocle. Era, așa cum v-am spus, o biată vioară din lemn ordinar, cu o rezonanță mizerabilă. Mie mi se pără, că nu există o altă mai frumoasă. Când am ajuns la el, tocmai sfârșit selecția. Profesorul mi-a luat vioara din mână, a acordat-o, i-a cepit strunele, strâmbând puțin din as, a mai trecut de câteva ori cu arcușul peste strune, apoi mi-a restituit-o. Nu știu, poate că ei s-a făcut milă de mine, văzând cu câte dragoste strâng la pieptă, biata mea bioară, pentru că nu mai ce l aud. Tu cunoști notele băiețești? Da, domnule, am învățat la școală. Și cu cine ai să înveți? Încă nu știu, să vedem ce spune tata. Costă mulți bani un profesor și tata nu prea are. Haide să-ți dau eu prima lecție. Mi-a explicat cum să țin vioaraș și cum arcușul, ce note exprimă fiecare din cele patru corzi. Apoi, satisfăcut, m-a pus să repete după el prima gamă. M-a întrebat apoi. Ți-a mai arătat cineva înaintea mea, băiețaș? Nu mi-a mai arătat nimeni, domnule. Vă să zic că asta e pentru prima dată când ții arcușul în mână? Da. În cazul acesta poți să să-ți spun bravă. După plecarea profesorului, fericit de lauda pe care mi-a dusese, am dus vioara la bărbii și am început să repet gama pe care mi-a arătat-o. dată, de două ori, de mai multe ori. Simțeam așa de parcă aș fi trăit, treaz, un vis nespus de frumos. Din acest vis m-au smuls cuvintele lui Temistocle, aspre, cuvădite intenții de a mă umili. Dar sfârșiște odată, Ioane. Nu-ți dai seama că de de viară e îngrozitor. Nu-i bună nici de buha, zău așa. I-a ascultă puțin la mea." Și a început să plimbe arcușul pe strune. Mi-am dat seama că are într-adevăr dreptate. Vioara lui scotea sunete atât de clare, atât de frumoase. Pe gânda mea, era aceeași deosebire ca între trilurile unei privighetori și crâncanitul unei ciori. Greu mi-am putut stăpâni lacrimile. La Am plecat fără un cuvânt. Când am ajuns acasă, am trântit vioara de pământ și am călcat un în picioare. Tata mi-a tras o bătaie sură cu moartea, dar fapta era consumat. Lui Temistocle a părut apoi tare rău, mi-a cerut iertare, a plâns chiar. de în păcat m-am împăcat cu el, dar de atunci n am mai pus în viața mea mâna pe o vioară. Asta era firul lui Temistocle. În toți anii de liceu am fost mai mult sau mai puțin prieteni. După bacaloreat, drumurile noastre s-au despărțit. El a plecat la București, eu la Iași, unde taică-miu îmi făcuse rostă de o slujbă ca să pot urma facultatea fără ca el să mai aibă grija mea. În anii care au urmat ne-am revăzut de câteva ori în timpul vacanților, dar fără să mai reluăm vechile legături. În anii războiului nu l-a mai văzut și nici nu am mai auzit de el. Întâmplător am aflat, nu demult, că la siretul se află un ofițer cu același nume. M-am gândit că ar putea fi el, dar nu m-am interesat mai îndeaproape. Astăzi l-am întâlnit. Mă duceam la Cismărie să-mi cos un bocanc. M-a ajuns din urmă. S-a arătat bucuros că mă vede. Întâlnirea mi-a făcut și mie plăcere. Aici, pe frunt, te bucur să întâlnești un om din orașul tău. Fiindcă aveam același drum, am mers împreună, tăi de una de alta până în dreptul cismăriei. Acolo ne-am desfărțit. Mi-a propus să-l conduc până unde lăsase căruța cu care venise, dar l am refuzat. Se făcuse destul de târziu și până la ora programului trebuia să-mi repar bocancul. Asta e tot ce vă pot spune în legătură cu sublocatul între voi de mistocle. Întrebare. Când v-ați întâlnit... Ați mers împreună fără să vă opriți deloc? Răspuns. Are acesta o importanță? Întrebare. Ți-am pus o întrebare și te rog să răspunzi. Dacă are sau nu importanță, asta nu te privește pe dumneavoastră. Repet. V-ați oprit sau nu în drum? Răspuns. Da, câteva clipe. Atât cât a fost nevoie ca să ne strângem mână și să schimbăm banalitățile obișnuite atunci când se întâlnesc doi oameni care nu s-au văzut de mult timp. Întrebare. Dumneata a afirmat că revederea ți-a făcut plăcere, nu-i așa? Răspuns. Da, mi se pare un lucru foarte firesc. Cândva am fost oarecum prieteni. Întrebare. Și ai mai afirmat că nu v-ați oprit decât atât cât a fost necesar ca să vă strângeți mâinile și să schimbați obișnuitele amabilități? Răspuns. Exact. Întrebare. Atunci cum se face că în aceste câteva minute de reciproce grațiozități ați ajuns să vă certați? Răspuns Să ne certăm? Nu ne-am certat deloc. Nu știu cum de ați ajuns la o asemenea părere, care nu corespunde deloc realități. Întrebare Cineva afirmă că v-ați certat. Ce rost mai are să neci? Răspuns Nu știu cine poate face o asemenea afirmație de vreme ce nu ne-am certat. Întrebare Totuși, cineva a declarat că v-ați certat. N-a trecut nimeni pe lângă voi în timp ce schimbați amabilități? Răspuns. Nu mi-amintesc să fi trecut careva. Întrebare. Încearcă să-ți amintești. Răspuns. E posibil să fi trecut fără să fi observat. Dar asta ce dovedești? Vă afirm că nu ne-am certat. Cel care v-a informat a mințit pur și simplu. Dacă ne auziți certându-ne, înseamnă că a putut să-și dea seama și de motivuri pentru care ne certam. Dețineți-o asemenea informații? Întrebare. Nu, pentru că atunci când a trecut pe lângă voi, ați avut grijă să continuiți ceartă la timp. În concluzie, de ce v-ați certat? Răspuns. Vă rog să mă iertați, dar nu mai înțeleg nimic. Spuneți că cineva afirmă că ne-am certat. Dar dacă nu ne auzit atunci vă întreb. Cum a putut trage concluzia că ne certăm? Nu vă supărați, dar un asemenea raționament mi se pare absurd. Întrebare. Asculte, mardare, țin să-ți atragă atenția că situându-te pe o astfel de poziție nu procedezi bine. Ar trebui să-ți dai seama la ce te expui, ascunzându-te înapoi a unei argumentări nume aparent logice. Oamenii mai pot fi înțeleși și după comportamentul lor, după atitudine, după gesturi. Așa bună dacă privești pe fereastră în casa vecine, unde doi oameni se ceartă, după dumneata, nu ți-ai putea da seama de acest lucru, tocmai pentru că nu ai posibilitatea să auzi ce își spun. După părerea mea, nu e absolut necesar să-i și auzi. Oamenii, când se ceartă, gesticulează, se congestionează la față, se privesc cu ură. Din nimic mica feței, din felul cum își mișcă buzele, îți poți da seama că nu schimbă amabilități între ei. Aceasta este valabil și în cazul dumii Acelea care ne-a informat a ajuns la concluzia că vă certați după felul cum gesticulați amândoi. Mai ales despre dumneata afirmă că erai congestionat la față de parcă ai fi primit pe ambii obrași câteva perechi de palme. Vezi, dar, că nu mai are rost să negi. Te întreb pentru ultima oară din ce cauză v-ați certat. V-am afirmat că nu ne-am certat. Îmi mențin afirmație. Întrebare. Bine, să mergem mai departe. Vă să zic că ați mers împreună până în dreptul Cismariei, adică până în dreptul cartierului, exact? Răspuns. Nu chiar până acolo, deoarece atelierele sunt mai încoace. Întrebare. Atunci, aproximativ până în cartierului, deoarece casele sunt alăturate. Ai putea să-mi spui la ce oră v-ați despărțit? Răspuns. Nu am ceas, așa că nu v-aș putea spune cu precizie. Cred că era trei un sfert. Poate câteva minute mai mult, sau poate mai puțin. Întrebare. Atunci când v-ați despărțit, nu se afla nimeni prin apropiere pe șosea sau în curtea atelierelor? Răspuns. N-am observat. Nu era un lucru care să-mi rețină atenție. Poate să fi fost totuși cineva. Interesați-vă. Întrebare. Dumneata, ai auzit zgomotul împușcăturii? Răspuns. L-am auzit. Întrebare. Unde te găseai atunci? Îți reparat și bocancul? băcancul? Răspuns. Nu. Terminase de câteva minute. Întrebare. Pleca să-și vă să zică. Te aflai în drum spre cantonament? Răspuns. Nu. Eram încă în curtea atelierelor. Întrebare. Ce făceai? Stăteai cu cineva de vorbă? Și când ai auzit împușcătura, n-ai alergat pe șosea? Răspuns. N-am putut. Întrebare. De ce? Răspuns. Pentru că pentru că în clipa aceea eram la closet. Dacă intenționați să mă arestați ca presupus asasin ale temistocle, o puteți face. După cum vedeți, nu am un alibi. Ghinionul meu o să mă găsesc în clipa aceea într-un loc unde bună cuvință te împiedică să-ți aduci martori. Întrebare Țin să-ți atrag atenția că ironia de mitale, în afară că este de prost gust, pe deasupra îți mai și de unează. Asta întreagăt spus. Altceva când ai părăsit curtea atelierelor, cadavrurile sub locotenentului Voineago fusese ridicat? Răspuns. Da. Întrebare. Probabil cunoaște locul unde a căzut. Răspuns. Da, pentru că am văzut câțiva ostași adunați acolo. M-am oprit să întreb ce s-a întâmplat. Pe jos erau pete de sânge. Întrebare. Poți să-mi dai câteva nume? Răspuns. Desigur, erau acolo ordonanța a domnului maior Bratoloveanu, fruntașul Pandelescu de la Serviciul Sanitar. Mai era. Întrebare. Suficient. După părerea dumneavoastră, ce distanță este între ateliere și locul unde a căzut sub blocotenentul Voineagu? Răspuns. 40 până la 50 de metri. Țin să precizez că eram neînarmat. Arma mi-o lăsasem la cantonament. De altfel, sunt un prost ochitor. Întrebare. Deocamdată nu te acuză nimeni. Aș vrea să te mai întreb ceva. Sublocotinentul voi ți-a făcut impresia că este grăbit? Răspuns. Nu știu ce să vă răspund la această întrebare. Mergea destul de repede. Dar, așa cum îl cunosc eu, de obicei are un mers iute. Întrebare. În afara de cele declarate, mai ai ceva de adăugat? Răspuns. Absolut nimic. Capitanul Gheorghe vărufui în dosar, apoi s-a lui Ulea. După părerea mea, m minte. Minte atunci când afirmă că între el și sublocotenentul voineagu nu a avut loc nicio ceartă, și minte, de asemenea, când spune că l-a condus numai până în dreptul cizmariei. Dar despre acest lucru m-am convins abia după ce i-am luat interogatoriul. Nu vreau să înțelegi cumva că sunt pe deplin încredințată de vinovăția lui, deși declarația lui dorăbăț de îi este cu totul nefavorabilă. Dar mai înainte de a-i cunoaște conținutul, vreau să-ți spun încotro mi-am îndreptat cercetările. În primul rând am anchetat pe cei de la ateliere. Mă interesa să știu la ce oră s-a prezentat Mardare la Cismărie. Cezmarul indică o oră care nu spune nimic, în jurul orei trei. I-am cerut apoi să-mi precizeze cât i-a trebuit ca să-i coasă Mi-a răspuns că vreo 15 minute, deci nimic interesant. Nici interogarea celorlalți ostași de la ateliere nu a fost mai fructoasă. Nimeni nu l-a văzut stând de vorbă cu voi Neagu. Nu l-a văzut nimeni nici la venire și nici la plecare. Și notează că, în tot acest timp, doi soldați au tăiat lemne cu joagărul în curtea atelierelor. Dar oricât i-am sucit și am învârtit, n-am putut scoate de la ei altceva decât nu știm, n-am văzut, nu-l cunoaștem. Văzând că de la cei de la ateliere nu îi zbutesc să scot nimic, i-am anchetat pe cei de la cartier. Mă interesa să aflu dacă nu l-a văzut care va pe mardare conducându-l pe voineagul mai departe de cartier. Nu știu cum, dar aveam presentimentul că totuși mardare l-a condus nu numai până în dreptul atelierelor. Furierul cartierului, sergentul tot dincă, lipsise la ora aceea, fiind plecat împreună cu bucătarul după alimente. Trei plantoane puse să curețe cartofi, profitând de lipsa bucătarului, s-au culcat și au adormit în duș. N-au auzit măcar zgomotul împușcătorii. Singurul care mi-a putut furniza date interesante este dorăbăț. Să-ți citesc declarația acestuia. L-am văzut pe elevul Mardare Ion trecând prin fața cancelariei împreună cu un domn sublocotenent străin. Asta s-a întâmplat la orele 15 și 27 minute. Vă pot spune ora cu precizie, deoarece numai cu câteva clipi mai înainte mă uitasem la ceas. Mă aflam la fereastră. Știți, probabil, că domnul capitan Medrea fumează țigari de foi. Dânsul a lucrat toată dimineața cu sergentul Todincă și camera era plină de fum. Eu nu fume și fiindcă la rândul meu aveam de lucru, am deschis fereastra. În clipa aceea i-am văzut trecând pe domnul sublocotenent și pe elevul caporal Mardare Ion. După vreo zece minute, când m-am dus să închid fereastra, din nou l-am văzut pe elevul Mardare. Se întorcea, de data asta singur. Mergea foarte repede. N-am dat importanță faptului. Mi-am închipuit că se grăbește ca să nu întârzie de la program. Am închis fereastra și am început să lucrez. Trebuia să fac niște situații pe care mi le ceruse biroul 1. Ceva mai târziu, n-aș putea preciza ora, am auzit o împușcătură. Vă mărturisesc sincer, nu m-am sezizat. Cu toate ordinele categorice, din când în când, ostașii se mai distrează trăgând cu armă. De altfel, ce aș fi putut face? Să mă duc să aflu cine a tras? Ar fi însemnat să-mi fac iluziza doar că voi putea descoperi pe vinovat. Așa că mi-am văzut mai departe de treabă. Am aflat de cele întâmplate mult mai târziu de la sergentul Todinck, fără să-mi treacă o clipă prin minte că ofițerul împușcat este una și aceeași persoană cu sublocotenentul pe care îl văzusem trecând împreună cu elevul Tot ce de la sergentul Todinck am mai aflat că pe șosea se strânsese răustași care comentau evenimentul în văzul localnicilor. Abia când am aflat acesta, mi-am lăsat lucrul și am plecat să-i risipesc, trimițându-i pe la cantonamente. Și am făcut bine pentru că patru trimisă de domnul locotenent în să patruleze pe șosea, în loc să-i împrăști, se alătura se grupului curioasă să afle amănunte. Treaba nu a fost deloc ușoară pentru că abia îi zbudeam să împrăști grupul dintr-un loc, că se și refăcea ceva mai încolo. Până la urmă am izbute să-i vârpe pe toți în cantonamente. Când m-am întors la cancelarie, trecuseră mai bine de o oră. În birou m-a aștepta bucătarul să-mi spună că i-a dispărut arma. Mi-a explicat că plecând de parlament o lăsase în bucătărie, agățată de un cui. El bănuia pe unul din cei trei soldați rămași să curățe cartofi. Oamenii mai erau acolo. I-am chemat și i-am anchetat pe rând. Cu toții s-au jurat că nu știu nimic. După părerea mea, nu cred că arma i-a fost luată de vreunul dintre ei. Cred mai curând că altcineva i-a făcut-o ca să-l pună puțin pe jaratic. Știți, un bucătar are totdeauna și câțiva dușmani, mai ales printre gămani. E și normal pentru că bucătarul, ca orice om, are simpatii și antipatii. Un polonic în plus, o bucată mai mare de carne, fără os, o ceapă sau o bucată de slănină sunt atențiile prin care un bucătar ține să-și dovedească simpatiile. Din potrive, cei care nu-i sunt agreabili, de asemenea, o află repede. Se pomenesc în gamele cu un polonic de cafea tocmai de la fundul cazanului, unde se depune drojdia. La prânz, cu ciorba cea mai subțire, fără pic de grăsime, cu o bucată de zgârci sau cu un os fără pic de carne. Protestele nu folosesc la nimic, pentru că nu există oameni mai neîndeplecați ca bucătarii. Tocmai de aceea, înclin să cred că arma i-a fost luată de către unul din cei pe care bucătarul îi persecut. Cine știe cu ce treabă o fi venit vreunul din ei? Din pe la bucătărie, așa fac de obicei cu toții și văzând arma în cui, iar plantoanele dormind, i-a luat-o cu gândul să se răzbune. Sunt convins că, până la urmă, au să-i o restitui. Asta e tot ce vă pot declara. Întrebare Spunem do dorobăț, când au trecut prin fața Dumitale Mardare și sub trenului Voineago, n-ai observat dacă discutau, prietenește? Nu te-a frapat nimic în atitudinea vreuneia dintre ei? Răspuns. Acum când mă întrebați, parcă n-aș putea afirma însă cu certitudine. Elevul Mardare părea parcă necăjit. Explica ceva de-n din mână. Dacă nu mi-ați fi atras atenția, amănuntul acesta mi-ar fi scăpat cu desăvârșiri. Întrebare. Acum altceva. Când l-ai văzut pe mardare revenind, n-ai observat dacă ai intrat la ateliere? Răspuns. Nu. Așa cum v-am mai spus, mi s-a părut totul foarte normal. De aceea nu l-am urmărit cu privire.